Forfatter, debatører medlem af Venstre og en af stifterne af MeToo-bevægelsen en blandt os. Velkommen. Tak. Du har jo været gæst her i programmet før. Mm. Æ, dengang talte vi om ligestilling i hjemmet, den ja. ulige fordeling af al den mental load, som kvinderne gerne vil af med. Og i dag skal vi tale om et emne lidt i samme boldgade. Vi skal nemlig tale om den øremærkede barsel, som i denne uge kom lidt imodvind. Mm. Lad mig starte med at spørge dig. Synes du generelt, at kvinderne er gode nok til at overlade barslen til nej, mændene? Nej, på ingen måde. Hvorfor synes du ikke det? Hvor ser du det? Jamen, det er jo interessant, når man netop, når man taler ligestilling og fordeling af sådan opgaver også inden for hjemmets fire vægge, at der er, og også hos mig selv, et stort fokus på, at der skal være en mere lige fordeling. Ikke i, i forhold til, hvor mange timer bruger vi hver især på støvsuge og vaske op, men også det mentale, øh, den mentale båndbredte, hvem husker på, hvad ungerne bruger i, i skole og, og det gælder også i barselsituationen. Det gør det så faktisk ikke, øh, fordi netop nogle af dem, som jeg så har debatteret det her emne med, også i, i debatten og så videre, har været meget i opposition til den øremærkede barsel, fordi de mente, at det var et indgreb i deres rettigheder. Mm. Og det er jo lidt interessant, fordi at man vil gerne have, at kvinder får flere rettigheder i nogen henseener, og når det så kommer til os og løfte øh, rettigheder på en række områder, så er vi lidt mere nære i. Det er nok et øh, paradoks, som sikkert vil øh, provokere nogen, så det øh, taler vi videre om om lidt. Også velkommen til dig, Morten Banksgaard. Ja, tak for det. Du er tidligere generalsekretær hos De Konservative, du er tidligere medlem af Etisk Råd, nu er du under uddannelse til at blive præst. Man kan heldigvis nå vidt omkring i et liv. Heldigvis. Det er meget privilegeret. Du har også været med til at stifte den borgerlige tænketank Prospekt, og I er nu klar med jeres allerførste analyse, og den handler om aktiv dødshjælp. Hvorfor er det det vigtigste emne for en borgerlig tænketank? Det er et af de vigtigste emner, og statsministeren gav bolden op på folkemødet, og derfor var der nødt til at komme et modsvar til statsministerens meget ensidig tilgang til det og begå øh, drab, altså drab på begæring. Ja, statsministeren løftede det jo pludselig under folkemødet, og selvom hun ikke kom med nogen løsninger, så var det ret tydeligt, at hun var positiv over for aktiv dødshjælp, og det er jo ret tydeligt her, det er I ikke. Så det skal vi også diskutere senere. Velkommen begge to i Østergårds Salon. Mån vi begynder dog med at dykke ned i din fortid. Du var generalsekretær for de konservative i otte år på Christiansborg, tilbage i VK-tiden i nullerne. Det var dengang Ben Bensen og Lene Espersen stod i spidsen for partiet. Det var jo en forholdsvis rolig periode en... hos de konservative. Altså nærmest en parentes, når vi taler om krig i det gamle parti. Hvad var det, der gik godt dengang? Jamen, jeg tror at sådan set, at dansk politik var meget stabil i 10 år, og man kan sige, at det er jo sådan set, hvis vi spoler op til, hvor vi står i dag, måske også en af de forklaringer, der er til, hvorfor dansk politik står i et vadested, som de gør nu. Altså, vi er under et år efter et uh, historisk folketingsvalg med en historisk slutning, i hvert fald en ny regeringskonstellation, som vi jo endnu ikke har set, hvordan den finder sine ben i uh, det nye univers, som er skabt. Så jeg tror sådan set, at en af forklaringerne til, at det kunne lade sig gøre, kan man faktisk se fra en meget stabil periode i begyndelsen af det her århundrede til nogle... Tiger, som virkelig var ustabile i dansk politik, uanset hvem, der sad på magten. Nå, jeg spørger, er det jo fordi, der på det seneste virkelig har været uro i de konservative? der er en række markante stemmer, der har ydret utilfredshed, både med partiets linje og med Søren Pape, mm. Så du kan vel ikke bare sige, at det handler om et valg, hvor tingene skulle konsolidere sig på en ny måde. Det handler vel også om hvordan det går internt i de konservative. Jeg tror, det handler om, at mange partier efter valget har brug for at finde sin ben. Det synes jeg også har været ret tydeligt hen over foråret, at regeringspartierne selv havde brug for at finde ud af, hvor man skulle øh, stå. Men sådan gælder det selvfølgelig også for øh, konservative. Øh, den borgerlige krise, som Christian Eganterskov i øh, efteråret, var jo en meget præcis analyse af, hvor det vi engang har kaldt blå blok øh, stod, og også hvor man måske er vil. vild. Diskussionerne har jo været, skulle konservative eksempelvis være gået med, i regering. Det kan man have forskellige holdninger til, men virkeligheden er jo at hvis man abonnerer på synspunktet konservative skulle være øh, gået med i regering, havde det så været det rigtigt, Var det rigtigt at stå udenfor? Man kan jo stille venstre det samme spørgsmål. Ingen af partierne har jo haft stor succes med enten at være i regering eller øh, stå udenfor. Og jeg synes, det er symptomatisk for, at vi stadigvæk er i en opbrudstid, hvor flere partier, også konservative, har brug for at finde fodfæste i en ny politisk virkelighed. Så lad mig prøve at spørge dig helt direkte. Hvordan synes du, Pape gør det som formand? Jeg tror, der er andet og mere på spil end spørgsmålet om formandskabet i det konservative folkeparti. Jeg tror også, det her det handler om, hvad konservative skal mere politisk. Man har i... Og det var jo en af de helt store succeser i 0'erne, haft en meget tæt akse mellem Venstre og Konservative. Og man havde et fornuftigt skab, hvor der sådan set også var en forståelse af, at begge partier skulle være... Nu er den aktie for alvor brudt, og den er for alvor brudt mellem V og K, fordi det ene parti står udenfor, og det andet parti er indenfor. Og K har jo nok manøvreret efter, ligesom Venstre, at finde positionen på den rigtige side af Venstre. Og det tror jeg også, at det er det, man ser nu. Så jeg tror, der er andet og mere på spil end bare spørgsmål om, hvem der er formand for Konservative. Men der har været kritik af Søren Pæbe, og endda så meget, at han følte sig nødsaget til tidligere på ugen at slå fast, at han bliver som formand. Så lang tid der er den øh, solide opbakning i baglandet, så føler jeg at det også, det er en forpligtelse, at og fortsætte og også har energi og synes, jeg kan bidrage med noget. Mm. Altså, og det har jeg tænkt mig at, at blive ved med. Man kunne godt tænke, at nu har Søren Pape siddet sin tid. Han har siddet i ni år på posten. Det har jo ikke... Han havde en kæmpe optur lige indtil det gik totalt ned ad bakke under valget. Er det ikke være fornuftigt at finde en ny, der kan samle partiet? Jeg tror ikke, man kommer udenom, at som du også selv siger, på et tidspunkt så ender tingene, og virkeligheden er, at nedtællingen til, hvornår Pabes formandskab øh, ophører, den starter jo sådan set på valgaften. Ja, for det har i undret mig, at der var så stille i de konservative det seneste øh, næsten et år. Altså efter den nedtur, man så under valgkampen, så ville det næsten have været naturligt, at Pabes måske havde sagt, jeg var ikke den rette til at løfte det projekt, nu giver jeg jeres stafetten videre. Var det bare fordi, der ikke var nogen kandidat at give den videre til? Han har i hvert fald også selv i den her uge, har jeg noteret mig, ude at ude og sige, at det var måske en lidt forkert bemærkning, han sådan kom ind på til valgfesten med i forhold til... Ja, hvor, hvor han meget af, at der, der er ingen problemer. Ja. Camilla, nu er du jo medlem af Venstre. Mm. Hvordan står du og ser over på de tidligere samarbejdspartnere hos de konservative? det er jo ikke kønt. Altså, det, det, den slags magtkampe er jo aldrig kønt, og... Øh, jeg ville også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke kom til at se øh, dele af deres øh, politiske årsmåde her den 23. september. <laughs> øh, fordi jeg tror, at det bliver, øh, jeg vil ikke sige et rivegilde, men, men der, der er nok også en metaltræthed i de konservative forhold til, hvad skal der så ske nu? Ikke? Fordi der, der var jo en, et, et kæmpe opsving for dem lige op til valget, og det stod til, at øh, jo nærmest alle på listen kunne komme ind, og øh, der var også nogen, der gerne ville have været ministre, det er der ingen tvivl om. Og at se den nedtur nu, bliver der jo nødt til at være en konsekvens af. Og, og sådan er politik jo rigtig, rigtig grimt, og så peger pilen på formanden ikke også. Det var også det, jeg ser i, i mit eget parti. I Venstre. Ja, fordi Venstre var jo også igennem et voldsomt formandsopgør efter. Det er forrige valg, mm. altså, hvor Lykke og Christian Jensen sloges om magten, og det blev så kompromiskandidaten Elemand. Det er jo ikke nødvendigvis lige med optor i meningsmålingerne og skifte formand. Nej, det er det ikke. Og man kan sige, at det kom jo også på bagkant af, af langtids øh, magtkampe i, i Venstre, også? Øhm, men jo også andre elementer. Det synes jeg egentlig, vi, vi på mange måder taler lidt for lidt om. Altså, noget af det, jeg slår til trummen på, det er, at vi mangler stadigvæk at se Venstre overbevise deres kernevælgere, og det vil jeg trods selv gerne gå under den kasket. Øhm, vi mangler stadigvæk at se, hvad var det, Venstre fik ud af at gå i regering. Mm. Altså, fordi de står også i en situation nu, hvor, det det har jeg lagt mærke til, at, at Ellemann er blevet spurgt om igen og igen, jamen, er du statsministerkandidat ved næste valg? Og der sagde han for nylig i et interview med hans redder, at det er han. Men det er jo klart, at hvis han skal være statsministerkandidat, så er der jo også ting og sager, som Mette Frederiksen har båret til bordet, som skal undsiges, når nu valgkampen går i gang. Mm. Du kan ikke nulstille på den måde. Og, og der, kommer, der kommer fortiden spøgelser ligesom til at indhente ham, eller i hvert fald den her valgperiodes spøgelser til at indhente ham. Og der er der lige nu et forklaringsproblem. Fordi vi kan se, at Socialdemokratiet bærer mange af de elementer igennem i, i, i forhandlingerne. De tager nogle store chunks og nogle sejre, som de præsenterer som deres egne. Og det er det også. Moderaterne har det faktisk også ret godt regeringen, de har en stor indflydelse og kan ligesom lægge sig mellem V og S på en, en række områder. Og vi mangler stadigvæk at se Venstre og sige, det var det her, vi satte os til bordet. Vi er, altså, jeg hører ofte min formand sige, vi er et indflydelsesparti. Jeg ved godt, vi er et parti, men jeg mangler at se indflydelsen. Hvad er det, der er rykket i en bedre og mere borgerlig-liberal retning ved øh, Venstre. Og det, går. der er tilfældes ved de to ting, vi taler om her, det er jo, hvilken retning, der skal sættes i de borgerlige partier. Nu vender lige blikket tilbage mod de konservative og dig, Morten, øh, fordi det, der jo, øh, udspiller sig lige nu, er jo den klassiske kamp mellem de to store fløje, der har været i de konservative. Det, man kalder det socialkonservative, socialliberale, der hvor fra konservative holder til, og så de mere nationalkonservative. Hvor synes du, partiet skal lægge sig? Jamen, jeg tror, at de reaktioner, som vi har set i de sidste uger ved, at mange af dem, der har borget partiet i mange år... Øh, savner, at man kommer ind og får øh, den edeltid. Så spørgsmålet er jo så, og det er jo der, hvor jeg synes, det virkelig øh, bliver interessant, og det er også derfor, jeg ikke helt abonnerer på Camillas øh, forudsigelse af, at det konservative land bliver, bliver et rivegilde. Jeg tror bestemt, at øh, der bliver klappet, og der bliver klappet højt, og der bliver klappet takfast, men det bliver sjovere at stå ude i barn. For jeg tror ikke, at det bliver sådan en revolution, man kommer til øh, at se, men nedtællingen er startet, og i den nedtælling der bliver det afgørende, om man kommer til at definere sig selv som et mere højorienteret parti, eller som et højre parti. Og det er egentlig det, der er på spil, og det er derfor hele Men hvad det tror talt... du, der er mest fremtid i for de konservative? Jeg tror, man skal navigere i og finde ud af, hvad er det for en konstruktion, den som Camilla her siger, der er to regeringspartier, der har fået rigtig meget ud af at være i partiet, og så er der Venstre, som har det lidt mere vanskeligt. Men derfor synes jeg også, det er interessant, at Venstres formand har vel egentlig også betragtet regeringsprojektet som et fravalg, en flugt fra den borgerlige blok, og så fandt man nogle nye venner. Og i det spil tror jeg, at vi og K også må prøve på et tidspunkt at finde ud af, hvad er det næste borgerlige projekt. Nu, nu taler vi her om politik, men jeg vil lige til sidst spørger dig, hvis nogen andre skulle tage over for Søren Pape, Hvem er så et godt bud? der er flere gode øh, bud. Men er der det? Fordi, hvem, hvem er den store kandidatliste Der er jo nogen kronprins. Altså, er godt, man kan sige, at når man laver et formandsskifte, så kommer der også en ny øh, formand. Øh, sådan, øh, <laughs> sådan er det. Så det bliver ikke et formandsløst konservativt øh, parti på jeg et eller andet. Bare, jeg minder bare om, at da Pape mm. tiltrådte for ni år siden, mm. så var det jo også, undskyld mig, både en kompromiskandidat og mm. lidt en vikar, fordi øh, øh, Siler fra Højtost og blev pludselig sprang i sidste øjeblik. Jeg kan fortælle, at jeg var selv... Øh, rapporter på Christiansborg dengang, og vi blev kaldt ned i bibliotekshaven for at få præsenteret den nye konservative formand. Og jeg vil sige, at der var nogen af os, der tænkte, hvem er det? Han var et total totalt ubeskrevet blad på det tidspunkt. Kan man komme ud i, at de her fløjekrige i virkeligheden gør, at nogle af de mere oplagte kandidater kommer til at stå i vejen for hinanden, og så skal vi ud i en kompromiskandidat igen? Jeg tror... Det, der kommer til at ske, også for konservativt, hvor der er flere forskellige øh, bud på, hvem der på et tidspunkt kan afløse pape, så vil man finde et. Men det, man skal lægge mærke til, det er, om det er en person, der orienterer sig øh, som centrumhøjreformand eller som øh, mere højreformand. Godt. Øhm, nu prøver jeg lige at oversætte nogle af de navne, der i hvert fald øh, har været i spil. Øh, jamen på, I gruppen bliver der jo nævnt navne som en Mette Abelgaard eller en Rasmus Jarlov, som måske står og blokerer lidt for hinanden. Er det så en Mona Hjul, der kan være øh, kompromiskandidat, men er hun for uerfaren? Og kigger man så ud i borgmesterlandskabet? kan man finde en Benedikt de Kære, for eksempel. Så der er jo navne mm. i spil, og derfor tror jeg også, det lige præcis bliver interessant at, at kigge med i Barn, mm. der til Landsrådet den 23. september, fordi ja. de pæne konservative skal nok holde facaden, men hvad sker der bagved? Altså, det bliver Barn, der bliver det egentlige mødested, ikke? Nu vil jeg forsøge at lade være med at lave en øh, kæk-overgang, <laughs> fordi øh, nu skal vi tale om aktiv dødshjælp. Da rygterne om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle til NATO som ny generalsekretær var på sit højeste, så holdt statsministeren pludselig en tale på folkemødet, hvor hun talte om aktiv dødshjælp. Jeg ved godt, at det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det, som jeg. Ja, hvis man skal være lidt kynisk, så kan man sige, at statsministeren herude i sådan lidt øh, meningsmåling-politik, øh, som forsøger at skifte fokus lidt væk fra al diskussionen om NATO-topposten, og pludselig tage et emne, som jo ved, mange danskere sådan set har en holdning til, op Aktiv Dødsjet. Hun sagde jo ikke præcis, hvad hun ønskede, men det var ganske tydeligt, at hun jo havde en åbenhed over for, om vi også skal det indført i Danmark. Nu er der ikke sket Rigtig noget politisk siden, hvilket måske også øh, bærer til øh, analysen om, var det sådan lidt en afledningsmanøvrer, hun havde gang i. Men ikke desto mindre, Morten. I Tænketanken Prospekt, den borgerlige tænketank, du har været med til at stifte, der har jo lavet en øh, ny analyse omkring aktiv dødshjælp. Og det er også her, vi finder din kaphest Du mener nemlig ikke, at vi skal have aktiv dødshjælp i Danmark. Hvorfor ikke? Det er rigtig mange øh, grunde til, øh, og når statsministeren giver bolden op og faktisk øh, positionerer sig op imod øh, det etiske råd, og ligesom prøver at fagne øh, de 7 ud af 10 danskere, der sådan umiddelbart er for aktivt dødshjælp, så er der, øh, vand, øh, så er der virkelig grund til at øh, både løfte øjenbrynene og spidse ørerne. Fordi når noget lyder så umiddelbart modsiddelsesfrit, og det gør det jo, når man siger, jamen vil du ikke selv have lov til at bestemme, hvordan man kommer fra? Og det er jo det, som danskerne bliver spurgt om, og så rækker man hånden op og siger, jo, det synes man, det er en god idé. Men det, man blandt andet skal være opmærksom på, det er jo, at man spørger sådan nogen som os og mange af dem, der sidder og lytter med i dag, nemlig de raske og de røre, dem, der er velfungerende. Man går ikke ud og spørger, de syge, de handicappede, dem, der ligger på det aller, aller yderste. Så der er rigtig meget på spil. Det her, det handler sådan set om, og det er derfor, at det er en som statsministeren faktisk rigtigt siger, er en vanskelig debat. Det her, det handler jo om, hvad det vil sige øh, at være menneske øh, med alt, hvad det indebærer øh, at have et øh, menneskeliv på godt og ondt, og egentlig som en virkelig stærk og central værdi, respekterer vi egentlig menneskets etiske værdi. I gennemgår i analysen øh, udviklingen i en række af de lande, som har øh, indført aktiv dødshjælp. Øh, og I taler om en glidebane. Hvad er det, der gør jer nervøs i de analyser? Normalt abonnerer jeg ikke rigtig på glidebane-argumenter, øh, men her har vi valgt øh, at tage fat på glidebane-argumentet, fordi vi har set lande, øh, og det er måske også vigtigt at sige, at det er jo altså kun nogle meget få lande i verden, der har indført aktiv dødshjælp. Øh, nogle gange kan det godt lyde som om, at Danmark er et af de helt få, der ikke har gjort det, men de lande, vi har valgt at se på, Holland og Belgien, for at starte der, som i begyndelsen af 0'erne indførte aktiv dødshjælp, og har haft præcis den samme diskussion, som er ved at starte i Danmark. Altså, at man vil selvfølgelig afgrænse, at det ikke er alle, der skal kunne få det, men en særlig patientgruppe under nogle helt særlige vilkår og øh, under nogle særlige opstændigheder. Men det, man bare kan se efter cirka 20 år, både i Holland og i Belgien, det er, at lige så snart døren er åbnet, lige så snart man har fået lovliggjort det, så er der altid nogen, der står på den forkerte side, og så kan man ikke styre det. Døren bliver skubbet mere op, og stadig flere får mulighed for eller tilvælge aktiv dødshjælp. I Holland er antallet af borgere tredoblet. I Belgien er det tidoblet. Og det, jeg synes, ja. der er skræmmende, for lige at tage den sidste ting med det er, at nogle gange sker det simpelthen uden at man lovgivningsmæssigt tager stilling til at udvide de patientgrupper, som vi kunne tilvælge det. Det er simpelthen praksis, der skrider. Lad mig lige prøve at dykke ned i nogle af de tal, som, som du nævner her. Altså i Holland har det været tilladt, som du siger, i godt 20 år. Antallet er steget fra omkring 2.000 personer til omkring 9.000 mennesker, som får aktiv dødshjælp. I Belgien er tallet steget fra 24 personer til 3.000, og i Canada, som kun er opgjort på omkring 5 år, der er det steget fra 1.000 til ca. 10.000 det er jo mange individer, det er jo også ret høje procentstigninger, men hvis vi kigger på andelen ud af de dødsfald, der sker i landet, så ligger vi omkring et sted mellem 2 og 3 procent. Er det ikke fornuftigt nok, at der er nogle mennesker, som står i en situation, hvor de ikke synes, at livet er værd at leve længere, og de anstændigt kan komme herfra med deres egen beslutning? Og så er vi jo ind på dem omkring øh, selvbestemmelsen, hvorfor vil man ikke have lov til øh, at, at gøre det. Nu øh, er det måske meget interessant at starte med at sige, hvordan er det nu, vi kommer ind i verden? Ja, ingen af os har jo besluttet, at vi vil være her i verden. Det er nogle andre, der har bestemt det øh, for os, og sådan forlader vi også livet. Og jeg synes egentlig, der er noget smukt i, at vi som menneske er underlagt det vilkår, at vi ikke har beslutning om, at vi kommer ind i verden, og vi har heller ikke mulighed for at træffe beslutning om, at vi skal forlade den. Det er en del af det at være menneske. Det er et grundvilkår, at vi skal dø, men vi kender ikke vores dage men og vores tal. Men hvis du står tal. som enkelt individ, du lever et liv, som du synes mm. er utåligt. Mm. Du, kan måske, du kan ikke gøre det, du gerne vil. Du kan ikke være det menneske, du gerne vil. Du vil faktisk gerne have lov til at sige pænt farvel på en stille og rolig måde, i stedet for at, at holdt i live på en måde, som du ikke selv bryder dig om. Hvorfor skal vi ikke tage til hensyn? Statsministeren siger i et interview øh, i sommerferien, der bruger hun en øh, henvendelse, hun har fået fra en øh, yngre kvinde, der har taget afsked med sin far. Og øh, den unge kvinde beskriver, at øh, parallelt med farens øh, sidste livsfase, så naboen, øh, bliver naboens hund syg og bliver afledt. Og den forår skriver statsministeren en øh, værdig død og en fredelig død, øh, Modsat må vi forstå øh, mennesket, altså øh, den unge kvindes far, der forlader øh, livet. Men hvis vi sammenligner et menneske med et dyr, så er vi gjort, gået ind på et helt, helt forkert øh, spor. Vi gør menneskelivet. Og jeg tror sådan set, at hvis vi går ind og tingsliggør menneskelivet på lige fod med alt muligt andet, som vi smider væk, så har vi introduceret den 8. dødssynd. Øh, og derfor går det ikke i virkeligheden, og det er det, som prospektsanalyse viser, at selvom man er møgsommelig med at få klart defineret, hvilke patientgrupper, der under nogle særlige omstændigheder, kan tilvælge aktiv dødshjælp, så når først døren er åbnet, så kan vi ikke modstå det pres, der kommer, og så får vi gjort menneskelivet. Morten, det lyder jo nærmest som om, at du, jo selv, altså du, du beskriver jo døden som en religiøs handling. Det er noget, vi ikke selv er herover, Det er noget, vi ikke selv skal være herover. Jeg vil gerne lige uh, tage, spille et klip uh, jer, for jer, uh, fordi tilbage i uh, februar, der havde vi besøg af præst Sørene Godfredsen, som også talte lidt om det her emne, og jeg vil gerne spille klip for jer, hvor hun taler om, at vi ikke skal lege Gud. Min bekymring er, at hvis man har et samfund, hvor der ikke, hvor der i mindre og mindre grad er en religiøs åndeligt forstået myndighed i vores liv, som vi hele tiden kan måle os selv og hinanden i forhold til, så vil mennesket gradvist komme til at tro på, at min egen dømmekraft er nærmest ufejlbarlig. Ja, nærmest ufejlbarlig. Men, Camilla, som god liberal, hmm. er det ikke værd at have den rettighed, at man også selv kan bestemme, hvornår livet skal slutte? Øh, principielt set, ja. Men problemet med at indføre en rettighed er, at du også pålægger øh, nogen en pligt. Og, øh, og det er der kæden hopper af for mig, fordi hvis, hvis man øh, kunne tage billetten, så, så at sige uden at der var nogen andre, der skulle holdes til ansvar for det, eller at det skulle være det lægefaglige personale, som, som varetog det, så var det egentlig fint for mig. Så skal jeg ikke gå ind og blande mig i, hvornår folk gerne vil have fra. Men der sker, og det gør der faktisk også i dit oplæg med det, en, en sammenblanding mellem, hvad er det, vi Oplever som et uværdigt liv. Fordi du, du nævner det her med, jamen, hvad, hvad så hvis man bare er enormt ked af det, og man ikke synes, at livet er værd at leve. Men det er jo ikke de cases, vi får præsenteret. Der får vi præsenteret casen omkring det her menneske, der ligger som en grøn Og er afhængig af, at der er et andet menneske, øh, som kan trykke på knappen. Vi havde en sag for et par år siden, øh, eller mange år siden, men, men en pige, der var faldet af sin hest. Og øh, det var en dokumentar på, på DR, og den skulle egentlig handle om organdonation, men det der sker, det er, at øh, forældrene sidder over for den her læge, og, øh, og pigen har ligget i, i koma i lang tid, og forældrene appellerer til lægen og siger, er der, er der overhovedet ingen chance for, at hun kan overleve det her, at hun kan, kan, kan vågne igen. Og lægen siger så, øh, nej, det er der ikke. Og de beslutter sig for at slukke for øh, respiratoren, altså det, man vil kategorisere som passiv dødshjælp. Og øh, der sker det mirakuløse, at hun faktisk vågner. Og øh, at hun har været fuldt efterfølgende og kan i dag også øh, ride på sin hest og være velfungerende. Hvis vi nu havde haft aktiv dødshjælp, så havde det for forældrene måske været... Den vej, de gerne vil gå, nemlig at sige, at det her det er uværdigt. Hvor der hun var så livlig og frisk, og nu ligger hun bare her. Hun er det, vi vil kategorisere som en grøntsag. Vi hjælper hende. Men det du, det du næsten beskriver der, er jo også et mirakel. Der... Det kan man sige, men det bliver vi jo nødt til. Altså, det her det, det handler jo ikke om trafikbøder eller et eller andet. Det her det handler om liv eller død. Og der bliver vi nødt til at tænke ud i krone. Og med de ting, der er blevet præsenteret, de modeller, der er blevet præsenteret, der er jeg bare ikke overbevist endnu. Altså, jeg mener simpelthen ikke, at det er en lægefaglig opgave at hjælpe folk herfra. Øhm, på den måde. Altså, vi, vi har passiv dødshjælp, vi sørger for, at folk ikke lider. Øhm, så det handler også om vores værdighedsbillede, når vi ser på vores kære. Og det forstår jeg godt kan være meget, meget vanskeligt. Men det er vigtigt for mig at sige, at domstolene i forvejen i dag, ser mildt på melidenhedsdrab. Og det der med værdigheden, altså det er også det, som statsministeren faktisk øh, appelleret øh, til. Men det der jo er vigtigt, både som du helt rigtigt siger, øh, Camilla, at hvem kan vurdere for den enkelte, hvad der er et værdigt liv? Altså jeg synes, det var ret interessant, at Preben, som vi stiftede bekendtskab med i DR's øh, meget omdiskuterede øh, dokumentar, han sidder der i sin stol og kigger ud øh, i haven på sin øh, hustru og siger til Anders Lund, så er livet sgu egentlig meget godt. Jeg synes, det illustrerer for mig meget godt, at det er jo hele tiden en balance. Jeg synes, det med værdighed er noget helt andet. Og der er jeg meget uenig med statsminister, Når statsministeren siger, at den ikke er til stede, ja, så kan vi tilbyde dig øh, at blive slået ihjel. Jeg synes jo, værdigheden i højere grad handler om, at vi skal turde tage det døende menneske i hånden. Sidde med det, gå ind som... Og der tror jeg, at det moderne menneske kommer til kort... Fordi vi tør ikke slippe vores kontrol og gå ind i det afmagtens rum, hvor man ikke kan gøre mere. Men det, man kan gøre, det er jo, at man kan være til stede, og man kan sidde sammen med sin familiemedlem, sin pårørende, i det allersidste livsafsnit. Det er værdighed. Nu bliver det interessant, hvad der sker politisk. Vi har jo som sagt ikke rigtig hørt mere fra statsministeren siden den her tale, der pludselig dukkede op på folkemødet. Men her i hvert fald en spark herfra. Nu bevæger vi os fra livs afslutning til livets begyndelse, for nu skal vi tale om barsel. Og nærmere betegnet den øremærkede barsel. Det var jo, så at sige, en svær fødsel at få vedtaget. Det var faktisk først, da EU pålagde det, at vi sidste år fik indført, at 11 uger af barsel er øremærket. Men, de havde to uger i forvejen, nu fik de 9 uger oveni. De første resultater var gode, hvis øh, man, som jeg, ser det som et stort fremskridt for ligestillingen. Øh, ingeniørerne kunne allerede i løbet af en 8-9 måneder se, at øh, mændene hos dem tog omkring fire ugers mere barsel end inden lovgivningen blev indført. De tog faktisk i snit 13,6 uger, altså også mere end de 11 uger, der var øremærket. Og det er jo positivt, også for barnet. Men så, i denne uge øh, mødte ordningen alligevel modstand, øh, fordi de første tal for udbetaling Danmark viser, at forældrene samlet set, altså både mor og far, efter lovgivningen er kommet, tager en uges mindre barsel, end, øh, inden reglerne blev vedtaget. Og det blev så brugt i en analyse hos Rockwool-fonden til at konkludere, at jo mere barsel, jo bedre trivsel for barnet, også senere i livet, så det her at et tilbageskridt for barnets trivsel. Den hårde vinkel er jo så, den øremærkede barsel er dårligt nyt for børns trivsel. Og den forskning kan man vel ikke være uenig i, eller hvad, Camilla? Nej, altså det ligger sig vel i halen af andre analyser, som også viser, at forældrenes frie valg omkring barnet og, og, og indretning af, øh, af livet, både derhjemme, men også udenfor hjemmets fire vi ikke har nogen konsekvenser for, øh, for barnet. Så det er jo egentlig ikke på den måde overrasket over. Altså der, det der er jo et valg, man træffer som familie. Øhm, og, øh, men du stadig, synes stadigvæk, at den øremærkede barsel er en god idé, også selvom det måske går ud over barnets trivsel. Jeg har det som grundværdi, at hvis man modtager en ydelse fra det offentlige, og det gør man jo, når man modtager øh, barselsdagpenge at så er det øh, forventeligt og fuldstændig okay, at øh, man som samfund stiller nogle modkrav. Og i det her tilfælde, der stiller man nogle modkrav i forhold til fordeling. Hvis du modtager SU, så stiller man nogle krav i forhold til aktivitet og deltagelse i undervisningen osv. Og antal ICTS-point, du skal have for, at, øh, for SU. Så det ligger så altså fuldstændig halen af de andre forventninger, vi har, når man modtager fra det offentlige. Det, så kan man vælge at indrette sig øh, anderledes. Og det er jo så det, der er nogle forældre, der har valgt. Men det er deres valg, der har konsekvenser. Der er jo to fløje i den her debat. Mm. Altså, der er dem, for, for hvem øremærket barsel handler om ligestilling. Mm. Æ, og så er der dem, der mener, at den her diskussion handler om netop barnets trivsel og familiernes ret til selv at bestemme, hvordan de til deres liv. Når du ser sådan en undersøgelse, tænker du så ikke, at du må føre din ligestillingskamp et andet sted? Mm, både og fordi... Altså man kan sige, at i den branche, jeg bevæger mig i, og, og i og for sig også den, som, som du gør, øh, der er det forholdsvis nemt også for mænd at gå til deres ledere og sige, at de øh, vil gerne have barsel. Men der vil være andre fag, især håndværksfagene, hvor det der med at afholde barsel som øh, mænd, er noget, hvor man tænker, jamen, det, hvorfor i alverden skulle du gør det. Altså det, at det nærmest ikke kan komme på tale. Og der er det her en løftestang til, at man kan få mere tid med sit barn og se det som en rettighed, frem for at se det som en pligt. Morten, jeg går ud fra, nu talte du om familie tidligere i, i programmet, at du synes, at det her, det er ikke et ligestillingsspørgsmål. Det er et spørgsmål om, at familierne selv skal have lov til at indrette sig, som de vil. Og det synes jeg også, at øh Resultaterne af Rockwold fondens undersøgelse viser, at det ønsker familierne også. Det er også en kulturforandring, det her. Det er jo det, der er svært, men jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at hvis vi gør ligestillingsspørgsmål, som er relevant til en gissel i forhold til barnets tag, så gør vi begge sager sådan set en bjørnetjeneste. Fordi der ligger måske det, som nogle gange også er lidt underkendt, det er jo, at nu har vi stort set ramt 30 år fra førstegangsfødende. Altså den måde, som vi får, eller det tidspunkt i vores liv, hvor vi får familie på, bliver stadigvæk senere og senere. Vi får vores børn senere og senere. Og det er der mange grunde til, og det skal man sådan set heller ikke blande sig i, men jeg tror, at Men hvad det her... har det med den øremærkede barsel at gøre? Jamen det har jo det at gøre med, at jeg tror, at den her diskussion sådan set vil være mindre aktuel, hvis man får børnene tidligere i sit liv, fordi man der på det tidspunkt faktisk øh, er for mange vedkommende under uddannelse eller i opstarten af sit øh, arbejdsliv. Og der tror jeg, at det vil være nemmere at finde en øh, lettere fordeling mellem øh, far og fordi mor. det du siger det er, når man er længere i karrieren, så tjener man typisk mest, og det er, det er jo sværere lige for det. Det er jo det, det, er, det, er jo det som rockville øh, undersøgelsen her viser. Tror jeg, når man dykker ned i tallene. Man kan også være lidt kritisk over for den undersøgelse. og sige, prøv at høre nu har de øh, regler, de har været der i et år. Vi har allerede set en fremgang i, hvor meget barselmændene tager, og det der står tilbage, altså en uges forskel. Det er trods alt også forholdsvis volatilt efter et år, og vi er lige gået i gang er der ikke en mulighed for, at det her faktisk vil være til gavn for børnenes trivsel, fordi de får mere tid med deres fader? Altså, jeg tror, vi skal have nogle flere fædre til at fortælle, hvor godt det er at få barsel og gå hjemme og lære sit barn og kende, mens barnet er helt nyfødt og spæd. De historier mangler vi sådan set også, fordi alle de, forældre, eller alle de fædre, der har prøvet det, mig selv inklusiv, ved, hvor stor en glæde det er. Og dem, der ikke har prøvet det, tror jeg faktisk også fortryder det. Altså når vi ser på vores fædres generation, så tror jeg faktisk, at noget af det, de har oplevet, når man får børnebørn, det er, hvor vil jeg gerne have været der. Og det er det, jeg mener med forældre, eller med, hvad hedder det, med, med at vi har brug for den her kulturforandring, men spørgsmålet er, om vi har fundet det rigtige greb. Vi kan i hvert fald se for de lande, vi sammenligner os med, hvis vi tager ligestillingsbrillen på, at det er noget af det, som er med til at gavne både ligeløn og bedre muligheder for kvinderne i deres karriere, at barselen bliver mere ligeligt fordelt. Men det er også derfor, jeg siger hele tiden, at så må man jo, og det med sig selv og gøre op med sig selv, altså skal ligestillingen gøres, eller skal barns trivsel gøres til gissel i ligestillingskampen? Camilla, vi kan ikke komme udenom, at du sidder her i salongen med en smuk, gravid mave. Mm. Du skal selv være mor til en lille pige om nogle måneder. Tillykke med det. Tak. Nu er det jo sådan, at pigens far også har et travlt og vigtigt job. Det mm. er vores kulturminister, Jakob Engels-Smith. Skal han også tage de 11 øremærkede uger hjemme hos jer? Det er i hvert fald ikke en bekymring, jeg har haft, at han ikke kom til det. Hvorfor er det vigtigt for jer? Jamen, det er det jo af flere årsager. Altså nu er vi jo et, et eksempel på nogen, der bliver forældre senere end de 30. I hvert fald han fylder 40 næste gang. Øh, og jeg er 32. Men, men øh, der er jo mange elementer i det. det. Det er et stort ønske for os at, at, at fordele det øh, mere jævnt, end, end min falders generation gjorde, og, og endnu værre generationen før dem. Men, men det er også, i hvert fald for mig, et rettighedsspørgsmål. Altså... Øh, det handler jo om fædrenes ret til at øh, få overlov med deres børn. Og man kan sige, hvis du nu øh, ser på familien netop som konstellation, så ved vi også, at mange familier bryder op i cirka halvdelen, der bliver forældrene skilt. Det man kigger på, når man ser så på fordelingen af, øh, af altså ordningen, hvor mange dage har far barnet, hvor mange dage har mor barnet, så kigger man på tilknytningsforhold. Og tilknytningsforhold vil selvfølgelig... Øh, være illustreret også af, hvor lang barsel har far haft, og hvor lang barsel har mor haft. Så, så hvis i, i tilfælde af skilsmisse, så står far faktisk stærkere, hvis han også har Øh, haft kan du og det er ikke, fordi jeg regner med at gå fra, øh, fra at lige i men det er bare en, en point, det i forhold til, at, at i stedet for at se det som noget, man skal, eller som en, som en pligt, så se det som en rettighed. Men kan du ikke forstå, at nogle familier ikke synes, det har den bedste løsning, at staten skal sætte sig på den beslutning? De vil sådan set gerne, gerne have mere fleksibilitet til selv at fordele de barselsuger. Men det kan de også men så kan de det bare ikke for offentlige midler. Altså, du kan principielt tage øh, to-tre års barsel, hvis det er det, du gerne vil. Øh, så skal du selvfølgelig sørge for, at du har øh, finanserne i orden til det. Det er jo også ma sådan mange steder, sådan er det i hvert fald på min arbejdsplads, at jeg sparer ikke sammen til pension, mens jeg går på barsel. Så det er jo lønningsmæssigt også et tilbageskridt for mig at få barn. Og sådan er det jo for hvert barn, man vælger at få. Øh, der koster det meget dyrt. Så en opsang hertil, at huske, at der er altså også et frit valg, når mm. man skal planlægge sin barsel. Den dame og den her. tak for jeres besøg her i Salon. Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og i næste uge får vi besøg af Christiane Vejlø, som er bogaktuel med hendes bog Argumenter for Mennesker. En bog, der handler om hvorfor og hvordan der stadig er brug for os mennesker, når AI kommer rullende ind over os lige om lidt. Og vi får også besøg af en ekspolitiker, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulsen Dahl. Jeg håber, vi høres ved i Østergaards salon.